där min son är. Yeah. Sånn. Sånn, ja, klapsen. Sonen där, riktigt. Då är vi på. Har du ditt marknadsföring og sånting på internet som folk vet att de ska skrusa på TV:n eller interneteventuellt? -TV ja, men ja, ja har gjort. Hi Fix sånn. og Welcome och hej till uh, god nyhet på radio på internet og på uh, FM. Nej, det blir samma som radio. Det gör det. Pröva igen. Vad är det nästa MP3? Fjällsund. Fjällsund. Ja, på en slags ser på Spotify fjällsund? Ja. special-TV-kanalen uh, YouTube? Live på YouTube, ja. live på Facebook Og i opptak på de to Og i opptak på YouTube og i opptak på Facebook ja. Og i opptak på radio, veldig opptak på radio, tror jeg svært. svært Ja, for jeg fikk en henvendelse forleden om at vi hadde eh, En melding av henne En melding? Ja Som okay. hadde hørt en gøy vits Som en av oss hadde sagt ja, Om vi begynner å fortelle på noe hitt men så kunne jeg ikke huske tid det var sagt Det hadde jeg hørt på radio den kvelden foran. Ja den gangen vi var ute på vits Nå, det var denne episoden vi fortalte vits Vi skal innse fra Jan, snakke med han. i Jan, Jan Jan Bananledang Nei, er det sant? Ja, det er helt sant Så hyggelig Ja, ja, hva synes du? Hva faen, drafte du han henne? Det er via telefon jeg ringte han Eller han ringte meg faktisk, for han svarte ikke når jeg ringte han Nei, Han ringte meg opp igjen I slags er han? Jeg kjenner en fyr som skulle snakke med han så jeg ringte, jeg ringte Jan og sa at Nå kommer det snart til å Være en fyr som tar kontakt med deg ja, okay. Og angående X, Y og Z Og det syntes han var greit Så det fikk han lov til å gjøre Så gøy okay. ja. ja, det er, det er jo sånn grunnig greier, ikke sant Ja, det og Jan var positiv jo, Jan snus. er positiv, jeg må ha snus Viste jeg deg at det sendte snus til Amerika Her til Levi Nei det, jeg har en kompis som snuser kun merke Siberia Har du hørt om det snusmerket? Nei Det er det sterkeste av alt snus ja. Og, Er det han, Levi, det? Det er Levi, ja, som jeg ja. sendte det til ja. Og der hvor han Levi som er den amerikanske venn som vi ja. prater om til Ja, riktig ja. Og han, han snuser jo en del jeg okay. har en par, tre-fire snus oh, ja. Koser seg med det mm. Og synes general white vanne blir litt lite, ah. litt lite krutt inn Sterk er det ikke nok? Nei, man må ha det litt kraftig Han planer å ta med white. mye, mye amerikablod Så ja. han trenger litt bensin Så uh, min kompis Larsen, han snuser da Siberia Og den er sterk Larsen? La ja, han heter Larsen Skål det var en kompis som dreit inn i en hage I Høskehagen uh, en gang Jaha, Kim Larsen sin hage? Nei, han gick over et stakettgjære Og så dreit han i hagen Mens han hadde holdt seg i stakettgjære Og så ropte han Jeg er Larsen! Jaha Så dreit han Er det en venn dig. deg? Sånne venner du? Jeg uh, ja, jag är ju känd kanske eller. Vet fan man det vet. Jag har inte hört om. Kanske han har hälsat på mig, visst jag tror fan på gada. Det är inte säkert där det hälsar på han. Nej. Jag hade hade han god klem. Ja, god du du klemde han men sen hållt på. <laughs> Nej, det var för han han ble, uh, han var allae inne för han han må alltid driten han blev allae på fyllan. <laughs> det är <er> sant. Låt <laughs> han vara ifred lite längre. Är uh, alltså. Det är nog man og allae tror jag. Och Apro Så uh, Nei, jeg lurer på om det var en episode i Edraus Der han Han kunne ikke gå ned i mørket leiene For da måtte han drite Det, det høres tilgjort ut det der, Men Nei, vi velger jo noen som er særpregg Han er, er overhodet en person som er ude til særpregg på okay. er det som er litt vitt Så dette har han fort, fått gratis <laughs> Han <laughs> fått helt på egen hånd gratis ja, så, så da, Siberia I, niko, i snus så er det nikotin, ikke sant Og det er det som gir deg litt sånn følelse av at det er gøy ja. Og etter hva jeg har skjønt Så er det da noen enheter med nikotin i vanlig ja. I sånn normal snus så er det sånn 12-13 enheter Kan jeg skal finne over det her hvis det Ja, det, det kan du hvis, Vi kan jo bare fort hoppe inn på at Vi har ju fått produsent her Med på laget ja. Ja, vi bare, det, det er viktig å skyte det in i mitten Og så kanskje han kan gjøre litt research Mens vi, vi, vi har jo lært av de beste podcasterne Der ute at vi må ha noen på, på data-rore Ja da har du ringt familien din Det, det er mamma som sier det <laughs> Nei, hvis du bøyer deg til høyre, Daniel, så kan uh, du ses i... Uh, sånn. Der, ja. Der er han. Det er altså mitt legeme, alt det å få si. <laughs> Min bror, uh, sier det å styre knappet og... Så bror betyr legeme, da? eller omvendt? Nej legeme er jo... Dette er Jesu legeme. Dette ja. er Jesu blod. Det er Jesu bro. Blod. <laughs> Legeme er nok, det er nok et ord for ejakulering Ejakulade, tenker jeg, jeg tror det er, Dette er Jesu legeme, og så litt av Jesus sin sed Jeg tror det var kropp Det er to glaster Legemes fornærmelse da, som det heter Hvis du hadde banket opp noen før hammer, du Så du slått kømme nei, du er liten pikk, det er legemes fornærmelse Ok så der er pikken din som sitter i stolen? Så broren din er en forlengelse av da Når du blir ekstra glad Så sender du inn bror Dette skleier ut, men han skal i hvert fall inn på Google nå straks Og så skal han google, det er vi bruker han nå Nei, 0,8 gram 0,8 gram nikotin? jeg fant det Ja, kan du google, Daniel Gram nikotin i Siberia snus? Jeg ser det Siberia snus? Ja Åja, Siberia, ja Ja Och ja, sånn, ja, du skal samla in och jag ska samla in det. För att det är det som är grejat att den snusen är en starksutförköpt, ja. Siberia. Och så tänkte jag, no live, no ska vi ha det gøy, så då skickade jag en stock med Siberia til Arkansas. Arkansas. Arkansas, ja. Ja. Og, eh, det tog 2 to uker och så kom det fram Og så fick jag där ett bille eh från han sån, okej, okay, no ska amerikanen pröva den gøy. Så gick det 3 minuter och så fick jag ny melding i stor bokstaver, good god. Så <laughs> vad den syns det var. Och eh, det var lite det var svårt effektfullt den den susen. Ja. Han bara han var ble paranoid Og han blev väldigt svett och och det språsta. Alltså var väldigt väldigt. Varför du detta i Norge? Ja, ja. så för du hallucinationer? Ja, det var inte det är inte sa ju det. Hallu, hallu, Nei, han blev paranoid. Ja ja. Ja, ja han blev helt fick helt noga och och blev väldigt svett och rummet snurrade och han tyckte att var väldigt väldigt vanskligt. Du vet, och sen borte på, på datafronten. 48, uh, 43. 43 gram 43 milligram Ja, her stender bare 0,8 prosent uh, Så det er jo litt vanskelig ta det ut fra det 0,8 prosent Nikotin 0,8 prosent Ja, og du har 43 milligram med Nikotin i Siberia, snudsen mm. Ja mm. Milligram slash gram Per gram, tenker jeg <laughs> Ja Det betyr Oavsett så är det där 27 20 utöver. Detta blir vi bättre på i undervis så altså detta här Är det inte säkert? Jo, det är ganska det är <laughs> men det är säkert att det kanske sker. Det är det. Nej, men eh uh... Ja, så där i Centralamerika, nu han på något justera sig. Nu kommer han att få det som en slags uh, Men det var det, det, det en starkare som fantade så då? Ja. Ja, på Snus Central eller vad heter det för nå? Uh, snuslager. snuslager, snuslager ja, vad kostar en stock med det? 10 boxar 790 kr. Det är inte någon mick på dig nu vet du Daniel så, så vi må, altså, må bara janta det du säger. Nej, stämmer, sant. Mm, ja. Ja. Så <laughs> en box. En box. Ja, ja. Det där gøy för oss i varje fall. Dette er gøy for oss, og det där är gøy för oss och det är det som ja. gäller mest av allt. Ja. Så det er snus. Du sa aldrig vilken episodemönska vill komma till. Det är med 111. Det syns att ett gøy tal. Ja, jag riktigt vill ha ett 3 tre, tre, tre lika tal. Ja. ja. Ja, men det är mildbär. Tillfallsställen för det. Ska. Jeg har noen ting jeg skal ta opp ja. Bordet er ditt Man Kan for så vidt også, eh, Dra til meg det at De som sitter og ser på Facebook Vil ikke få gleden av Se når vi kan dele skjerm og sånt, Men det kan de på, som ser på YouTube ja. Så dermed kan vi anbefale å følge med på YouTube Kanskje heller i stedet for ja, Er det sånn at du vil eh, si Lokke folk behindre, over? Eller? Eh, nei, for YouTube er speilvent Ja, det er ikke så bra Det er litt slitsomt men allt spelar alltså visst du får för någon text och ting så har ni det också. Ja, exempelvis då vi stänger bort av is min general klassik nummer 5v. Men sån deler skärmen sin. Nej, kan inte göra så. Ja, det så det, det kan inte jag se det då. Nej. Jag kan inte höra det heller. Men de som ser på Youtube då så det är klart jag läser oss med då för att det där står det står att man ska göra så. Enigal. Eh Kisselk. Eller Ja. Og enda bedre, til, uh, dårlig til å lese Speilvent, sikkert uh, Enda verre, med verre Mye verre ja. ja, men det er godt Vi har på det samme, stort sett ja. Nei, baknings og Speilvent er ikke det samme Nei, det er sant Men å lese blir det det samme Nei, for Nei. at du om på det, ja Ja Oden blir lik, den er grei Ja, <laughs> den er fin ja. B-en skulle jeg klart, en stor B En stor B? En liten B hadde jeg slitt meg ja. <laughs> I skulle jeg klart ja, det, det, det, du. Stor T? Kom klart. Ledent är det jag tror det var inne. Alla bokstäver och det desiffreras pergamentet nu. Specialepisode. Ja. om to månader Tenk har du känt någonting av? Ja? ja, har du kallt den? Nästa punkt på listan för för det stagnerar över det är det att jag frågade om en ting. Blir du lite nöjd? Jag skulle fråga dig om en å, Satan i fan alltså. det var klart. A, har du klart. Ja, å, har du övrigt klart? Liden, nei stor A Å mm -hmm. Hvis jeg sier til deg Skolisse <laughs> <laughs> Ja, hva, hva sier du da? <laughs> så du fikk jeg den reaksjonen jeg hadde forventet Du begynte å le, ja For <laughs> etter meg da, hadde fyllt inn forrige episode Altså episode 110 her ja, forrige gang Riktig, da skulle det markeres Så gikk meg det ned og pisset alt det for seg Vi gjorde ikke det, vi gikk ned begge to, jeg gikk ned og pisset ja. Ettersom jeg sidde og mm -hmm. Så brukte jeg såpass lang tid at jeg mistenker at noen som stod ude i gangen samtidig Knyttet opp alle mine sko Kanskje i protest for det at jeg har så jævla mye sko Ja, jeg ser poenget Men uh, du knytter altså opp Så mange sko du rakk, ja. i alle fall Det, det kan stemme det Hadde du... det varit borte lenger, så hadde du knyttet upp flere, ser jeg Det kan også hende ja. Men det kan jeg ikke garantere Nej, men også knytter du de sammen da Så mange du rakk Ja, det var et par ja, øh, og jeg skjønte jo svært lite <løp> Når jeg skulle ha, ha på meg de skoene da Og tenkte, hva faen er det jeg har gjort for noe? Har jeg gått sånn med de før? <løp> ja, ja, det, jeg til, jeg så, til jeg så små skritt liksom Jeg forbant venstre og høyre der ja. og, og, og, og du følte det forvirring? Merk underlig fort så regnte med det, det var du som hadde gjort det Ja, ble du glad da? Uh, nei Nei Vi, Ikke sånn overveldens Blir du forbanna? Uh, jeg blir mer sånn oppgitt Oppgitt, ja. <laughs> ja For da måtte du ned måtte Du måtte bøye deg Ja, jeg la meg ned For å gå <laughs> i stedet for <laughs> Ja Men du løste det greit, eller? Jeg så det var mange sko Som fortsatt var uh, uknytt Ja, og nå skal jeg ta en testmessio For nå skal jeg se hvor lang tid Jeg egentlig bruker Før jeg må bruke de hvis det, mm. hvis det er for eksempel 5 i jul Og det er i skoene, skoene For om det er den der uknytt ja. Så kan jeg gi det i skoene vekk ja, det sant ja. Men jeg, jeg la merke til også Med... Det var litt kjede da Jeg så du har jo et par der Som er uten lister Og jeg tenker De her vil hippiebruke noe, noe fremover For det bare også, så, så skulle de få Ja, det er det jeg bruker mest faktisk Ja For det du har Men jeg er jo, i, i, I kledd fin stas Både mer der Jeg skjorte ja. uh, Foranledninger For dem jeg har vært på jobb egentlig, Begge to <laughs> Ja, jeg har vært Og holdt foredrag Foran Kristiansand Rotary Eller Kongsgård Rotary-avdelingen Og noe sånt da og det er jo... I alle verden, Steffen. Ja, ja, men det er du sånn klatrer opp på den stien, så altså. Neste år skal vi gå på besøk til kongen. Ja, det, det håper jeg jo da er ja. neste steg, ja. For ja. da er det kort stige. Ja, ja, ja. Ja. ja. Thomas Johansen takker på brevn. Thomas Johansen takker for brevn, ja. Ikke Sørensen, Johansen. Ikke hans, ja, men da har du en fin gave å gi til jul. Ja. <laughs> det er, ja, det er sant, det. ja. Vi, det vi, altså vi står ikke inne for... Uh jeg tror vi skal en mikrofon på Daniel neste gang Ja, det kan vi godt gjøre, for den ja. som er der den, den er jo ledig, i hvert fall i dag Ja vi, kan kan... Ta, vi har ikke noen reklame, vet du, sånn innimellom Så vi kan fryse showet Og så, og jeg, så jeg tror det er kjedelig for lytteren der som vi begynner å rigge ja, Om på det nå det Men det ble, sånn blir det I alle fall men ja, Thomas, du hadde jo fortjent, det var rett og du som ga han den gaven Ja, han vant den uannonsert konkurranse der han ja. farta Men så virket han ikke, så det var jo kanskje. Nei, men det var mye gav, og det er ikke for, med forbehold om at han virket Men jeg regner med, Thomas, siden han sier at ikke han virket på hans telefon Så regner jeg med at jeg på andres, eller andre telefoner Ja Testen litt rundt omkring. Apropos det, så hadde vi siste gang så trakk vi Glenn Berg Olsen ja. som vant noe vi ikke visste hva var for noe, egentlig, for vi visste rett om vi hadde lodd av hod. Nei. visste det seg og da? Det, nå så hadde jeg hørt igjennom hele jævla episode 109. Ja. Helt på slutten så informerte vi da om at Glenn Berg Olsen har vunnet vår siste ladeplade. Oi, oh, oh, unnskyld. Vi ja. oh, får beholde om et amerikt aj lige givet han han vinner den uansett uten... han vinner den selvfølgelig ja. men uh, han... vi, vi kan ikke garantere at den er, Nei, men han er altså den tenkt fra Kina vet du så det er helt sånn, fra Kina og være den, den er langt dit og lang tid derfor ja, det, ja. Så det, det kan det kan skje ting univers ja da så han skal virke den så jeg skal den skal få sent og holder det godeste vi bekkeløs men og har en premie til hos mm -hmm. fiksa over da var borte i postkassen for det var lokalt ja riktig var greit. inne på en vei som jeg aldri før hadde vært i Aldri vært i hele mitt liv Og det er i Vennesla Var på en helt ny vei En helt ja, ny litt vei Litt ja. spennende for meg Så <laughs> ude ja, yes. og ude Lokalsafari Yes Skolisse og Glenn Berg Olsen er mm. da ude av bildet Ja Men jeg skjøl Hva med deg selv? Hva med meg selv? Jeg skal Vi sist om stand-up mm -hmm. Jeg anbefalte folk å gå på Humor er gøy på... Humor kan være gøy I <laughs> hvert Anbefalte folk, anbefalte folk å gå på uh, stand-up-show på uh, Charles. den torsdag 14. Ikke den torsdag 14, men torsdag den 14. Er det... Det er kommende torsdag, ja, det er, det er over, noe... over, over, i ovremorgen, i, morgen, i, i morgen, så er det i Oj, Oi, ja. det, var, det var voldsomt. Nei, i morgen er det i, i Ja, se der, ja. det var ikke så lett det, det der. I ovremorgen er det i morgen, faktisk. Slå den. Og jeg sa sist at jeg trodde ikke jeg skulle stå Men det skal jeg Du skal opp på scenen igjen? Jeg skal opp på scenen, så jeg blir å treffe der Ja, hva kan man si til deg? Jeg trusjer å starte klokka ni, tror jeg, jeg Er vet det noe du vil mye. at folk skal liksom uh, Gi av input underveis? Eller? Folk kan, kan legge peng, penger i trusene mi, for eksempel Mens jeg stender på scenen peng? Du går med truse? Uh, eller da får du mye mindre penger Hvis, du hvis det er opptre i truse ja. Ikke bare i truse Men jeg har jo en unik på mig. Bendik Undik men, ja. der, der hvor du skal få mest penger Jeg tenker uh, Jeg tror bedre med bokser altså. Ja uh, Man jeg føler å putte Jeg var på strippeklubb i går Og jeg putta penger i bokseren til vedkommende på scenen høres... Det er ikke en setning som kommer ut drit ofte liksom. altså, det, Dette det som det... er Ja, men i alle fall så, så vil jeg folk ha kommet selvfølgelig ja. det, er, det er gøy Lover du å ikke stå i truset? Jag lovar och jag kommer nog till att ha boxar på mig i alla fall. Undersköra. Ja, men, men jeg det kommer ut att jag ha byxor och och Men du lovar oss att altså at inkontroll fin ut om du har det likhet. Ehm, tänker det seggar lite, om det är lite klenger du in det? In i det. På sen når du öppnar. Nej, inte på sen kanske. Nej. Då kan du ta lite grann ansvar där för du packar dig. Ja, så här ja. på min bälte. Bälte och ja, livrem måste man kalla det. Men det är bra. Ja. Ja, også, så 14. mars, altså i morgen blir det i overmorgen Og i overmorgen blir det i morgen Så er jeg og mange andre Å se på scenen på Charles i Christian San Klokka ja. 9 som sagt Å begynne show Så går der. anbefaler for så vidt å bukke bord Kan man bukke bord? Oh, ja, ja du, ikke bare kan du, du bør gjøre det Ja, ja men det er bra stand up er, stand up er gøy Det kan bli gøy Det kan bli gøy ja. Vi tar den på forsket Det blir ganske moro du, du jeg, jeg, jeg, bruker jeg jeg du kjent med. materiale du, nå Så du må ha jobbet litt inn jeg, Ja, jeg bruker litt av det fra forrige gang Du kan ikke bruke for eksempel det der at du Når du, du Litt var på scenen da, Hva jeg har hørt at du har fortalt Så sa du at på en pub Eller på en kafé på UA. Ja, det kan jeg ikke si Du ikke si du har aldri Nei. vært nærmere en utdannelse det, det, det er veldig sant, så den vitsen er jo oppbrukt nå det, Nå er det ikke bare oppbrukt, den er egentlig umulig å bruke ja. om det ikke, det Hvis ikke det livets skole befinner sig og sånne ting. Det kan godt være, jeg tror det er folk som har gått livets hareskole som utdanning Som gjeng på Tjadis ja. ja, den er hard altså, det har hard utdanning ja. det, er, det er yrkesfag mm. Glenn Berg Olsen, takk for ladeplatte Det prosent... skulle vel bare mangle, du, du fortjener den Enten, Glenn, så kan du sende mig en, en såkalt PM med adressen din Og så skal jeg komme og levere noe sted Eller så kan vi sende deg i posten Kan du velge Hvis du er sånn som jeg, at du foretrekker ikke for besøk For <laughs> eksempel Har du, du ringet klokken som virker? Jeg har ikke ringet klokken Jeg har ikke ringet klokken som virker Jeg har ikke ringet klokken som ikke virker Nei. Jeg har ikke ringet klokken i det hele tatt Nettopp den grunnen Og vet du hva? På fredag så kommer jeg inn fra jobb Hadde, hva var jeg og trente, tror du? Hadde, tror jeg, hva? Så kom jeg inn fra trening. Trøtt og fæl og sliden og i, kro i kroppen Etter en lang uke på jobb mm -hmm. La meg ned på sofaen Og så hører jeg I sofaen? I, i sofaen, ja, ja. Så jeg, satans, jeg løftet opp sofaen Og under der så lå der <laughs> Nei, ha, det faktisk en fyr Har en sofa du har? Veldig stor sofa uh, Sier dere folkunder <laughs> Nei, uh, du banket på døra ja, ja. Og så gikk jeg ut til døra Og der sto der en jævla overbli Overhyggelig mm. Motherfucker Rett og slett så hon hade skönt att Hej hej, säger eller sekuritasse eller. Och ja, han skulle han skulle ha något, han skulle og han ikke... skulle ge mig något, uh, en ord betalning ja. Ja, riktigt. Så så det är inte intresserad i Så du köpte bare to? Stod kunde två la, nej, så så så började han. För jag har ju såna United dö matte. Jaha. Ja, du er ju inte så bortter. Alltså jag så hickar dumt på, altså. jag var rätt sett för dragglig. Og jag har låsade dörrar. För öde var det rätt ja, ja. i freisen. Ja. Inte rätt i freisen. Han jag passade barn hade det säkerhetsmarginal. <laughs> du har ingång, alltså utgångsdörrar det går in över. Ja, så det blir lite svårt att lucka. De måste i så fall draktar dem alltså låsa dörrar. Det hade varit bra att göra. Ja. Det ja, men, men jag tror nog du var hyggligare än som så. Uh, jeg var nok, uh, ja, ja, kanskje det Men uh, ikke, ikke hvis, du er, hvis du er Du er en snill mann, du. du skjønner at han er, så er Han vil bare ut selger. og tjene penger Ja, men hvis du er dørseler, så ikke mød opp på døra Til folk på en jævla fredagskveld Er det ikke folk hjemme da? Jo, ja, det er akkurat da folk er hei, men, ja. men, men du har aldri vært Du har vært dørseler, du. Du, du, ja. <laughs> du var jo Solgt bestemmelen din Du har jo solgt alarmer Ja, men det gjorde jeg på en tirsdag <laughs> Ja, til meg der var jeg frekk så til å gå og si uh, hei, hei på en fredagskveld Nei for du forstyrret. Han forstyrrer deg i å ligge på sofaen ja, ja, rett og slett Jeg skulle ha privat tid ja, På sofaen, ja. på sofaen. Litt, uh... Porno på fjernsiden og potetkull i neven Porno og potetkull er lykken Også potetkull passer best til porno Ost og pop, for da får du lukta som allerede Ost og pop, potetkull ja <laughs> Har du potetkull med ost smak? Å da potetkull med ost, nei Nei, det gjenger ikke under potetkullene Nei, det de det Det de går under Håper å si det gjenger under Det de går under uh, Vondluktene snacks uh, Punktum Ja Jeg vil nå si det er nærmere kategorien Det nærmere potetkull Enn for eksempel ja, ja, det vil jeg si Jeg er enig ass Shit er jeg er enig Men der For eksempel Rekeskall Er jo en snacks I, i Asia Som den friterer. Det er bare sykt gräsmo jag sa så ja sa så men jag spist sån fritert rekeskal det är ganska sväre det är sån där uh, du vet en typ av frukostplanning av choklad som är uh, formad som små sån skålar eh uh, oh, heter det nå? Sån skal? Ja nästan som sån skal ja. Huh. Sånt som man uh, skälsävnen. <laughs> nästan som det, oh! som det. Men det är bara vite och puffa. Puffa rekeskal. Det det er, det er klart, det er, det er mye uland der borte, så de må på en måte ta snacks ja, de der er jo, de Det er jo, jo et, egentlig et, åh, uh, hva heter det for noe? Hva da? Et, uh, <laughs> det er, det er mest u der, det er sant det ja, Det er det altså ja, men, men det er, Arigun, hvis de vil kose med noen rekeskall som de brenner opp Ja, det er noe kakelakk og noe fritert ja. det, det så jeg far med, de hadde sånne jævla svære sånne tarantel-ish greier Som de drev og friterte far med. För så vaskade ni det gott som om det är. Ja, det måste vaskas. Vaskade koppen den ja, du ja. filtrerar den. Ja. det är lite gäns då lite för jag bokar första flyg få en smak. Ja. Her har vi ju för exempel smash. Det funker jo ja, det, det er godt <laughs> det, er liksom, det er ingen som lurer på om det kommer til å Og vet du, jeg koste meg meg her forleden Og en god gammaldags uh, Forballkamp, tenker jeg uh, Det gjorde jeg for så vidt Men jeg kost meg med Chokolade pudding og vaniljesaus Med trykk på siden <laughs> Hva satan Jeg skjønner ikke at skole med den der chokolade puddingen egentlig Vaniljesaus er så jævla godt Ja, det er ganske godt altså ja, er... Og så også, så godt det Ja, kan man ta nei, vanillesaus Og så kan man ha i neskevik for eksempel Og riste Jeg tror ikke du trenger det Se, Trenger du ikke det? Jeg tror, tror neskevikken blir overflødig Jeg tenker at det burde, må være Nå må man teste ut jeg, Ja, litt usikker kanskje Men jeg føler ikke det den ting Du ikke kan tømme vanillesaus på Så blir det godt Fiskegratering? Gjerne Uh, skal vi se hva det neste ting da Ja, ja i går hadde vi ytrefylle Jeg tror den ville blitt dårligere med vanilisau Man må bare skyde inn At skulle jeg for eksempel slikke på pungen ja. Så hadde jeg foretrekt at jeg kunne tømme på litt vanilisau Eller møde vanilisau helst, helst masse Ja, timing Tommy timing. Det, det var akkurat døra var lukket for vanilisau ja. På pungen da uh, Ja, eller navlen, ja. <laughs> navlen <laughs> Skulle du slikke deg navlen Så hadde jeg foretrukket at at det var en del vanillesås. Jo mer vanillesås du har hatt på pungen, eller navlen, jo lenger hadde slikket. <laughs> jeg var ganske dyp navl, så der... Kan du holde på <laughs> kan du bare kose deg. Det er ikke så dyp pung. Må, må ha <laughs> Ja, ta meg skjei. Kan du lage dyp pung? Ja, ja, det kan jeg gjøre. Ikke, ikke hvis det er... Er det noe litt kaldt? Nei, da blir, da blir det... Da blir det en bit liten. Ja. Og <laughs> I motsättning till penis egentligen faktiskt. Jag tänker mom. När du blir kall så blir den väldigt väldigt hård och liten. Ja, det er, han blev så vet ich så mjög eller någonting. <laughs> Visste att glöd vart blir skiklig någon gång bara långdradd. Ja, egentlig. Det blir sån öapatitlig eller det släpp i den grad en penis någon gång är öapatitlig. Cocken bowls är ju inte pent liksom. Tja det finns ju skilligheter där och så mycket ja jag är glad at någon lägger. Ja, det er ju farligt. Alltså det så en artikel på eh internet mm, där det säger en en vara en belgisk israelsk miljardär. Belgisk israelisk. Ja. Ja, det finns den Typisk, mixen. Typ upp i Gaza och han har gjort sig mycket pengar på diamanter i alla fall. Så, så der var det i bock. Men en belgare som har flyttat till Israel då. Ja, omt, tänker en, en israeler som har flyttat till Belgien eller samma där väl, får se vi. Men han uh, hadde masse pengar. Ja. liten penis. Oh, ja. så han skulle förstöra den med operera in en en linjal, en linjal, en, en, en linjal ja. så sånn den skulle bli lite mer till stede. Ja. Dödde under operationen. Å oh, nei, jo da Men da faen var han Tok han en for stor linjal Han tok han ja. sånn, som liksom, jeg hadde ført til jeg, i klassen så. Han måtte ha et vater da på ja, det, det, er og det, det er sånn, altså det er risikoen der ute Og igjen så ja, der er det en, en i Som ja. drar til Paris for, I det ens æren og forstørrer penis Han reiser ikke til Namibia for å gjøre det liksom Jeg bagger det, han gjør nei, nei, det Og er en ordentlig doktor ja. Og da er det også risiko for at ikke det virker da virker ikke de pillene man kan få annonser Nei. for på internett heller For hvis de det, hadde virket Eller på mail får, får du på mail også? Ikke pillene, men uh, information om pillene Riktig <laughs> Jeg feier ofte mail om Enlarge your penis now liksom. Ja, og det er bare sånn Se på denne nettsiden Så, så vokser den av seg selv. Ja, helt tatt Men der, jeg tenker Med en milliard på bok Ja Og tilgang til de Jeg vil tippe de ypperste kirurger Antageligvis, ja, det det jeg mener Så må du ha under kniven Og så er det så risikabelt tänk dig de de, de som vill komme till den person som klarar att lage en pickpille som som og, og så det funkar. Ja. Oj oj oj. Men bara att snacka kemi från någon episode när vi hade besöka Rubens sist om om penisförstörelse då hade du kunde ni bytte penis. Ja, det det är ju det, det du må göra då. Han borde ju alla gjort det då. Ja ja. reis till et ett land hvor penis øh, Amputation? Nei, eh, transplantation heter det. Hvor, det hvor er det mulig å bytte organer da? Ja Jeg tenker sånn, hva, hva skal man ha for en god slad? For en, god for en, en, en skikkelig slådde? Eh, kan jeg koste? Ja, det vet jeg ikke Det trenger du forresten ikke å google, for det vil helst ikke ha i søgehistorikken min <laughs> Men, eh, la oss si at du har en stor penis, Tommy Synes, hypotetisk sett, ja <laughs> La oss si det, den er et sted mellom 15 og, 15 og 18 sånn. Og 16 <laughs> ja. Det er årig Kan du bare Så, om å ha en sånn La oss si det et, et et <laughs> <laughs> ville du solgt den for da? Oi Det, det, det er jo den eneste du har, uansett liksom om, Du sitter jo med null vi ja, hamnade det blir vi så <gjøp> ja. ja, må köpa oss eller bo lit. Kan köpa något annat. Ett uppsugningsobjekt exempel. För du måste ju då det måste ju ner i marknaden alltså för du nu ska jag ha pengar till överst andra ting. Det är inget poäng med att byta lik för lik för då får du bara ja. en operation som är vunden. Ja. Det är inte nödvändigt. Nej att att vi eller prata det gott, men nej jag hade jag skulle ha haft för den då. 500 kr? <laughs> <gjøp> nej, det tror jag inte sant. Jag tror. 1 miljon kronor det det får det på gli. Men jag tror key det nog kan ligga. var fan O långt kämpade med miljon. Jag har min Bordeaux 65 sagt bättre. I det. Nej. Jag hade det är en väldigt svår. Visst du får du tänker sån är den tunn, är den alltså bred. Är den lite sånn, som en sån som tror jag hade nöjd mig med att och bli ett. tror jag hade gjort mer pengar på och visst någon hade sagt att jag må jag må något nok oppi 600 millioner, for eksempel. Oppi der, ja. Du skulle begynne oppi der. Og ja, og hvis, liksom... da, hvis vedkommende og hadde sagt at han skulle tenke på det, ja. så tror jeg det, det hadde vært nok til at jeg hadde klart å skabe navnet for meg, sagt, som, hadde, som på en måte kunne gjett meg noen penger der også. Ja. Og så hadde jeg fremdeles min egen penis hengende på meg. Og da stod han slutt på meg. <laughs> en, det er litt annerledes, kanske men litt det samme. For... for øh... En jeg kjenner da, han, ja. han døde i en motorsykkelykke Og så ja. ble han organdonor da ja, ja. I farta han, han ble det på Ja, det ble et spørsmål da, om, om kanskje man skulle ta en del ting Og putte i andre mennesker ja. Og blant annet øyne og, ja. og, og Noen nyrer Og jeg vet ikke hva, mye hud og sånne ting altså, Jeg vet ikke hva, hva man Lever nyrer, men, og nyre og hjerte og lung del måtte kona eller enka da ja. Skrive under Eller kvitterer for At det er greit at de... Hver del Ja, ja Sånn er det det virker i Er det ikke måte. her Hedde du i pakke? Så det, er ikke, det er ikke en pakkeløsning Det burde jo vært ikke... det Det burde Ja, jeg vet ikke hvordan. De ja, har jo sikkert tenker... Med dette lenge da Vi tipper ja, jo at de tenker... har Systemer som er, De må bare følge Hvis de hadde åpnet opp Og så sett at Der er sjelen til Tommy Men jeg den til den personen Så hadde det blitt ja, litt den arg men den er ikke Så rett å finne Nei, det er det jeg mener Ja Men om du ter Jeg er jo ikke der at Nei, du kan få lov Uh, høyre øye Og tunga mi kan du ta Og så kan ta leveren Men nyrene rører du fan ikke For det skal jeg ha med meg der Til Valhalla Ja, sånn det, det kan hende Noen folk mener at det er riktig Det skal du, ja, det, det, kan du det er jo lettere så skrive med forbehold da. Ja at du skriver med liten skrift til bomme Jeg vil ha vil Jeg vil ha lever. tolvfingertarmen min ja. For meg selv Den, ja, den, den, den, den er riktig Den er privat for meg Den er jo et møverd <laughs> den, den betyr noe den er, Vi har vært igjennom mye Ja Og uh, hvis du måtte da Også donere penis ja. Så tenker jeg sånn, det er jo en sært dokument Jeg tenker dokument. jo som så at der som jeg først eh, Da kan du jo treffe den igjen da Altså den, da kan du ha sånn. Jævla bittert hvis du, hvis du gir vekk allerede Og så dersom det viser seg at du kommer til himmelen Og så stender du der, og det var en tom skrott egentlig, Ja, var. hvis du går andre veien Det er ikke noe gøyere det uh, Nei Tenk også å stå og i helvete Og så har du ikke, så har du ikke lever for eksempel eller Det blir jo sånn, hva skal du gjøre der? Det blir jo rett på Veldig kjedelig da. Kjem til helvete, så er det på nav Rett på nav, ikke sant? Det er syk, øh, ja. man har uføre penger Men uansett så, så tenker jeg Du begynner på 600 mil Og så ser vi det derfra Ja, ja. For 15-16 centimeter sånn. Tenk hvis jeg er oppe i 20 Åh, oh, helvete da, da begynner vi å snakke Da må du kjøpe og selge en del diamante først For å få råd Ja, det må du Reste prista Jeg skal ha et par ting For det første var på IKEA på lørdag Ja, kjøpte stol Kjøpte stol, ja, blant annet uh, Kjøpte egentlig mest stol det, at jeg ble litt stresset Jeg var å uh, Skulle kjøpe noen ting for sekretæren min Hva? Ble du stresset, Tommy? Det er jo ikke... Tror du det er rei? Av en eller skulle hente noen sånne svære ting jeg, Så jeg hentet meg de jævla trallene uh -huh. Og du har jo plass til et jævla kjøkken På en sånn tralle Egentlig Og der hentet jeg fem små ting som jeg hadde klart å i en hånd Ja Og la på den trallen så slår du meg at kan hente storleve Men kan du, kan du skateboarder på de trallene du da? Gjør du det? Eller er du for gammel? Nei, jeg kan, jeg kan skateboarder på gjekke-trallet Kan jeg? Ja, det, men det, vet du hva gjekke Det trenger du ikke å sparke frem på beina en benengang. Du kan bare svinge på den der øh, pinnen Ja, men det, du får møbefart når du Ja, du får, ja, ja selvfølgelig Men det, det er litt der, du, når, du skal sladde igjen av terminalen da ja. så, så må du ha god fart <laughs> Oi, oi, det har gått mange legger Tenker jeg med gjekke-trallet Ja, det skal jeg det Men i alle fall når jeg gikk ut på IKEA der så gikk der en jævla sur far uh, To små kids på uff, Ikke så flink til et alder på for kids T og 19 ja, ja. det er ikke sikkert de var tre De kunne gå selv for vegen noen tiden Ok Så han en gikk og på en vogn Barnevogn, det. eller? Barnevogn, ja Er det riktig? Og han andre gikk og på i handlevogn Så to vogner, ja Ja Og de drev jo og sprang gale Mathias der Det er de små jævlungene Mhm, mm mhm og så klikker faren på det liksom og terskikkelig tag i det og river røsken Må du ikke faen ikke gjøre sånn og sånn. du ikke, kan du ikke Det var jo ikke gammel nok til å trille det Jeg ble trallende for egen maskine i gang Nei, men det, nå må du jo lære det Ja, men du kan ikke trene de opp i glassavdelingen på IKEA da, for fan. Ta de med på en parkeringsplass som alle andre som lærer å Men hva sa du da til Nej, Nei, jeg er inni meg, så var det en mann vond <laughs> Kjeftet du på en, om natta Ja Når kommer du i bilen så Men det er ikke p Du må jo ikke drive og rive unga dine I hvert fall ikke Nei, i hvert fall ikke det er, det er du som er satt To jævla drittunge til verden I første gang Og så ja. setter du deg To drittungene til å Kjøre hver sin jævla trall Ingen på en butikk fan faen forventer du da? Forventer at de klarer Å dytte tralle Ja, men du har jo møtt det da Å dytte møtt, en vogn Du har jo møtt Du har jo møtt To jævla før Ja det er ikke sånn at de har aldri gjort noe galt i hele sitt liv, og så slipper du løs med vers i to forskjellige på Ikea, og så plutselig så klikker det bananene for dem. Det er ikke greit. Dette er, dette, er, uh, dette er sånn som det er mangel på mat i, riktig, i, i riktige intervaller, og det er mangel på søvn. Mangel på søvn mer enn noe annet. det er uh, rett og slett et håp om at kunne det ikke vi bare fått en sex på terlingen Og dette bare virket da For en gansk skyld så bare gikk det greit ja, det men, som Du synes du må sympatisere med foreldrene? Eh, både ja og nei mm. Jeg styr unna eh, helst, Så ofte jeg klarer å ta med Eller oppsøke sånne situasjoner Det er det jeg synes rart at folk du, gjør Oppsøker dine egne barn mine du? du det. Eh, nei, men altså, hvis vi skal ut Så, så tenker jeg vi, Da står vi på en parkeringsplass da ja. sånn, som du Og så bare er vi der Uh, I går så var vi ute på Kristiansand stadion Og sparket fotball ja, det, er, det var litt plass, masse plass. Ja. Og selv der klarte du de å lage helvete Og ja, heip stein du. rundt omkring ja, sant? Så, sant? så det er jo, det er jo umulig ja. Å sikre seg helt Men da slipper du de hverfor ikke laus når, når du vet at de klarer å lage helvete på en jævla fotballbane Så slipper du ikke laus på et jævla glassmagasin Nei, det er det jeg skulle si nå, har jeg, nå, er de på, nå er de faktisk I kirken nå? nå er de i kirken Og så skal jeg hente skal de dem i morgen tidlig ja. Skal vi se hvordan det går Skal det du med? Ja, nå skal jeg hjem med dig. Jeg har ikke satt en ettåring Og en treåring <laughs> Eller en fireåring i, i Jeg var veldig med, med feil Med den setningen Ja Rett og slett. Men i alle fall mm -hmm. Reaksjonen på dette Var jo overhovedet ikke Du var ikke overrasket Over at jeg ikke grep i situasjonen Nei, du tog jo ikke ristet far Nei Nei uh, Men i går så, så var jeg sværtulten Ja Når jeg våkna Og når jeg lar meg <laughs> Og på <så> dagen <vidt. laughs> Ja så jeg sendte en melding til, til Daniel og spør at hun skulle spise Han hadde jo så gledet på fylla i 3 dager i strekk han, han, han var veldig sulten Det var ikke liv igjen uh, Så jeg gikk ned og hentet mat alene Bestilte meg en Indianos Mixed Grill uh, På den indiske restauranten i Venstre ja. Det er lenge siden vi har tatt en bøter nå altså Ja, uh, nei det, det, var, det var ikke meg der for så lenge Jo, vi gjorde det for ikke så lenge siden Hvem da, meg og det? Med, med Daniel Du og Daniel da, ja. riktig ja. Ja. Det, det annulerer jo ikke det jeg sa det är ingen vi har tagit en butter chicken. Oh, jeg de, ja, vi har, jag tror ja. så. Ja, ja. Jag tror inte oss var för oss, någon Men i alla fall så hade jag väntat på admin. Och alltså det började når jag kom in på den här skappan mm -hmm. Så kom der en jävla sur, jag är inte nog, är inte nog en beskrivelse, han säger sur fitta i kärring. Oj oj Som kom storman så där på butiken, eller i skappan då så sa jag, "Ja, jag får gå och höra med handla bla bla På norrländska dialekt. Och så gick odd og så gikk det et par minuter så kom det en underkua, stakker, en fyr, in Og då hadde han bak kassa gått inn bak, og han hadde bare ordnet noe bak på køkkenet. Ja. Så han ble sånn, så ventet litt var denne fyren. Og så gikk det fan ikke mange minutter, så kom det der jævla sur meggetryene inn igjen. Viktig. Og skrige på noen av de sier, ja, ferdig det her da, til han er stakkars mann, som fikk ei overhøvling der. Og han mann, han mann til hvor det er, prøvde forsiktig liksom, og så, ja, nei, han er bak der liksom, og... Og så skrik hun faen meg ut Inn i butikken Hallo, er det noen her Jeg har en dårlig tid ba, ba, Hun var bare jævlig Uf, Hun var så jævlig Hun er natur Det er den god gamle vitsen At du blir hva du spiser Og tenker Har du spist med sur fitte det siste? <laughs> hun var så jævlig Hun har meg i år Jeg hadde faen ikke tatt det Hun en jævla vekk kubbe i gang hun var så fundamentalt En stein på en gang For å bli, uh... var redan Jeg skulle spettere Og så hadde jeg jo fått driten og så i det hun da gikk For hun kjeftet bare smalt til de kommode Her har folk kassa Og han bag kassa for å få tvil av Bare om unnskyldning mange, mange ganger Men hvilken butikk var det? Dette var på indisk butikk? Indianos, ja Ja Og hva var det han? Hvorfor kunne ikke noen av betjeningen være der til stede? Ja, I to måter Ikke forsvare når dette er jævla dritt Vi bare prøver å få et bilde av situasjonen da Han var inne og ordnet noe og man, ordnet Han holdt på Han skulle inne og lage min madd han som tar imot bestillingen skal inn og lage mat Ja, han, det er jo andre som lager mat ja. Men han var inne og ordnet noe, jeg vet det jeg. Han må i hvert fall vekke noen få minutter da. Minutter? Ja, noen få minutter Type, Kanskje ett kanskje, Vi... er det, kanskje er det syv Kanskje er det ett ja, Det var ikke nok til at hun skulle komme inn Men det som var greia da var at, Så når hun hadde stått og kjeftet og brølt og, og skreget ferdig der, Så gjeng hun bare ut Hun dro med seg maten sin Som, da, som tydeligvis da, stod på benken Hun dro med seg så gikk hun så han stakkars mann, noe som ble stående igjen der og beklager voldsomt på dette her. Selv sagt. Bak hver og mann, det, så er det en sterk kvinne. Ja. Og foran noen ganger. Og, og det hvor der kjeringen gikk forbi meg, så kikker på henne så sier, Jesus, er du happy eller? Det datt bare roda meg. Vanligvis når det er sånn en dramasituasjon, så det er det, I'm gonna moonwalk my way out of here, hadde jeg sagt. Bare skyddesel vekk. Bort. <laughs> yes. Ja, Men det datt bare roda meg, også det blikk jeg fikk av, og så kjente jeg, oh! og så var det en greie at jeg sa noe. Nå er vi ikke god i denne butikken nå, det er farme de verste jævla, har sett på denne siden av Equator, faktisk Ja, riktig Så er jeg enda i dag Og en man har da valt å dele sitt liv det tänkte, deg så mye på, tenk deg, ja. stakkars jævla fyr, han, følt, han har følt sig han må ha følt så jævla dum, det har han stått Ja, selvfølgelig, for dette her er jo, der, hun er jo en forlengelse av hans sine valg, ikke sant? Yes. Han kan jo velge å la være Han kan, han kan, jeg, åh, juling med sigd, ja. rett og slett, i hvert ja. løsninger på var så hon var så jävlig fundamentalt grundläggans jävlig på alle möjliga ja, måder du fick et solid försyntrikt föll eller? Och så, ja, så hadde hun, hun hadde sånn utseende som där ja, nu går du på alla ja, var trög liksom hon hade sån utseende som i grå mus med låt her du hänger in i en hissa så alltså du på hissen här skal i upp till fjärde våningen. så halvvägs upp så lägger du märke att satan där är en person till här inne i hissen. Så kjipa, og at du hadde faen ikke satt, du hadde ikke sett henne en heise i gang. Så jævla grå mus. Ja. Men han snuste. Ja, ja jeg skjønner dette her, ja. dette, dette krever sin nus Ja, det skal jeg love deg. Nei, var jævlig. Ja, så til, til deg. Jeg håper på, jeg håper å sove dårlig i natt. Kanskje du bør ta litt... Um... Bøttet chicken neste gang. Bøttet chicken, ja. Men det som har skjedd over det at hun hadde kommet inn, for han, han stakk av som kom ut, og han spurte meg på Han var ja. kastet og spurte... Stod de lenger og ventet Så jeg sa faen ikke lenger Nå til å sånn, i hvert fall For da var jeg enda ja. tøff <laughs> Og så, nei for jeg følte ikke jeg var så lenge vekk så. Nei, nei, nei. Det som hadde skjedd Var at du hadde prøvd 3-4 forskjellige korter Som ikke funket oh, det Så hun var jo hun blakk oh, og sur Ja, men det forstår jeg jo snakker. Det er ikke noe gøy å være blakk Satan. Det er andres feil Selv sagt Hvis hun har kjørt ned Hvis hun har brukt på bensin Men hvis lager. du er blakk da er det jo ikke takeaway som er løsningen på å stoppe det der da Nettopp Og så har det mer takeaway i altså, Jeg sitter på alle svarene Det er liksom ja. jeg, jeg er jo nesten Men så har det mer takeaway i går Ja, riktig For på kvelden så har det pomfri med ostepanje Og nuggets Ja, du begynte med takeaway og sluttet av med takeaway? Ja Ja, ok uh, Egentlig stort sett hele helgen så hele Du lever jo drømmelivet ditt i går Ja, det ja. er, det, er det fint altså Ja, det er riktig Og nå er jeg kjerminere på Jeg bestiller jo på gått i eh uh, den min bratan, va mig mm. träffa där. Daniel. Han står på, alltså bror Daniel står ja. på butiken Og han har samme infall som där. Tensioner jag och den här. Ja. ja. ja. Han han der då hyler och kragar på kort som inte virkar <laughs> slå i bordet tänker jag. Ja. Hänger på. Men massetiden, va. Mass. Det är gott att se Vi bara herrar vidare vi. Vi kommer då. Altså. Ja. Ja, vi. ny ja. kommentar. Sophie Louise. Ja, systrar med det. <laughs> Nå er vi dessverre tomme da, men, uh, Sofie Men uh, vi får bestille inn fler, kanskje uh, Det gjenger jo fort, det er jo bare et sånt par... Disse ladeflatene, de, de, de, de ryker unna, de ja. Veldig populære Et par, måneden, så er de inn igjen vi kan, uh, vi kan bestille fler Denne gangen kan du få lov å bestille Det kan jeg faktisk gjøre Da blir det gjort Er det sant? Ja Kan du bestille? Vil du ta på den en gårs navn med å bestille? Ja Så be om peng for høyveset for Er du bed noen penger for høyveset for? Nei, det har jeg faktisk ikke Nei det, det, nei, Nej jeg tror ikke jeg har det Har du blitt bedt om å henge på Vips? Det har jeg blitt Er det sant? Jeg blir det hver måned Åja Jeg har nemlig blitt involvert, dratt inn i en app som heter GIMI G-I-M-I Jaha Det er jo en forkortelse for GIVMI, antageligvis uh, Det er vel ikke en forkortelse med en omskrivning? Uh, Nej, det er en forkortelse jo Du skriver jo at Silje færre man skriver G-I-M-I enn G-I-V-E ja, ja, det er greit Heit, ja. Jeg orker ikke kvalitere så mye <laughs> Godt for meg Den appen så Men det er også en omskrivning Det er riktig Med utmitten der uh, Med min datter har den appen Så hun legger in oppgaver <laughs> ja, er som hun så... Ja, riktig Det er en sånn husholdningsregnskapsløsning Ja, løsning, er. riktig uh, Og som jeg godkjenner Så har hun tatt ut søppler Så har Uh, med, med video- og bildebevis, eller? Jeg skjønte jo ikke, Ja, hun kan legge på til videobevis, ja Eller ja. bildebevis, mener Og skjønte ikke Hvorfor hun var så jævla ivrig på at Hun skulle taco på fredag Nei Så uh, tenkte jeg ja, helt en... topp Så på sofaen og nøyd i livet Og var jo faen var på restaurant ja. Hun familie skulle gått gå, gå ut på restaurant Og spist, faktisk Fordi Men, det var dyrt pungle. å få det lagd Ja, det måtte Pungud Rett og slett Så det var, det var gøy Du pratet om biffis, da? Det gjorde jeg Biff i munnen Biff i munnen Ja, det er deilig <laughs> Sabru da uh, på menys da Skulle ha med middag mm -hmm. Skulle ha bare kødd Ja Kun kødd Du er på kjøtt igjen Nå har jeg, ja, jeg måttet ta mig sammen For at nå har far faen meg Gått mann av huset Ud i denne jævla sønlandsparken Nå har jeg faen meg på fornavn Med alle som jobber I forskellige sånne jævla take away og det, og det. Så nå skal du Lage din egen take away nå skal, Ja, nå skal jeg gi til deg Selge pølser Give away det Det var ikke gøy I Det er overhovedet Null For andre er det gøy, ja, det er for andre er det gøy. Men øh, jeg har jo spist på Burger King, og på Bellas Burritos, og ja. på McDonalds, og hos Nina. Nina er jo sunnet i farta, så det er for så vidt overkommelig. Men alle de andre plassene, og pizza har jeg spist, og jeg har spist ditt og datt, og ja. helvete. Så øh, for det første så er det jo jævla dyrt, for det andre så er det fei dans, <laughs> Ja. Jeg tenker så alle bare hatt... Masse mer penger uh, Hvis alle hadde bare hatt en mill i året Sånn der, det ja, får du Men da hadde jo alle vært tjukke nei, ikke, nei, at, nei, faktisk ikke For det, at det, er, ikke, det er ikke av økonomiske årsaker Udlokkene så jeg må slutte å spise som ude er, Jo, for du kjøper større bukser Eller større bukser koster mer penger ja, Det er sant, i hvert fall Jeg har jo så dyr i buksveien <laughs> Det er sant det Men uh, det, det er jo mer fornuftig Så jeg, skal, jeg må tilbake på kjødigheten etter litt Ja Og da blir jeg ikke bare kun, kun kjøtt kun kjøtt Kun kjøtt, du ja, da, han steker det Nei, han spiste ikke han, Ja, du fikk smake Samme gang følt? Nei, han måla med fingrene Ok, ja Hva stekte du? Jeg stekte Den, Nå skal du høre fra vapenbåten Nå skal jeg høre Nå no, endelig Nå skal du høre ja. Nå er det klart Vapenmenu Ja Handlet Kjøpte Nei, så kikk <laughs> så jeg, jeg var men då så, så du framtiden din. Det var en sånns jag fant mig själv faktiskt i köket. Ja ja. Du är du så där var andra småköner brukar kaffe gröt och liksom såna linjer i ena så, så spår du i kött. Det jag där där så jeg en en god middag då. Så, så ser jag möra, tror jag det var. Ja eh, god som biff. Stod där och något. Ja, det står det på många av dig de Ja, men så kika till sidan. Og den, den møveren, så er den kostet 319 kroner i kilo, eller hva det er. det. Det ut som noe var innenfor. Eller. Ja, og så ser jeg til siden, så er det til 419 kroner i kilo, og så er det i indre filet. Og der er den der meget god som biff. Og den er særdeles godt enig som biffen, da. Ja, så jeg tuster jo da butikken med en sånn enda. <laughs> eller to sånn enda, faktisk. To? Ja, for du får ikke store biter med indre i en pakke. Uh, nei, jeg vet ikke hvor mange gram det du Det kan ha vært... Uh, er det sånn 160 gram? Neida, nei, det var mer enn det. Oh. Det var noen solide stykker fra sånn Angusku, tror jeg Jeg har hørt av den indre fileten Jeg har hørt av den indre Er det muskelen? Angus? Fy faen, da <laughs> Æsj Skal du ta med det der på scenen Så, så kommer du kommer til å legge ned sted Hun smak Den muskelen som er indre filet Det har jeg hørt er den uh, Som... Uh, du brukar ta stramme for at du skal för att oxan ska få knall har penis. Men også... alle sammen nå alla samma nog prova stramma skrotet med lite. Alla gör det nu i kor. Ja. <laughs> kan du, du höra det? <laughs> så, så er det innerfyllt. Jag känner att jag må pissigt. Ja, du brukar den muskeln. <laughs> ja. Det er din innerfylle. <laughs> min innerfylle. Ja. ja man har nåt man har inte det att bruka på nåt där då nästan hjälpa rectum. Du bruk, du brukar rectum till att få till til med penis. Rumpstick. Har det reglikt. Kan alla det är så snilla slut och sistik. Rumpsteak. Nej, jag säger stick. Du sista gick jag. Vad? Steak, steak. Steak från aik. Vad säger du? Åh, har gett oss mycket gøy. Ja. Det är som man pack det. Er sånn. Men det, det har jeg hørt, jeg kan ikke Kan du undersøke det på din uh, Google, uh, Daniel Om hvilken muskel er indrefléen, egentlig? Og tror du menneskets indreflé? Altså den som enten strammer rektum Eller vifter penis Men jeg kjenner... Men hva med kvinner da? Ku, er det mye, mye ku som blir vifter? Uh, <laughs> indreflé, ja Hva er det de strammer for? det den der kegelmuskel? Det er sikkert når de skal skvørte Så bruker de Ja, den skvørter muskelene, ja Uff da Ja det gjør jo at du må ha ekstra med pepper på <laughs> du Ja, det må ha med pepper Og det hadde, <laughs> <laughs> det hadde du. Så du stekte det, rett og slett En indre filet, du Ja, til middag Kun to stykker indre filet, indre filet. Kun, kun stykke indre filet. Og det var så godt Men det er, det er jo ikke noen problem Det er jo økonomisk veldig smart, for du sparer penger på salat Yes, potetse Tilbehøret ja. som er, kan, Du kan jo ha noen Spise biff med pomfri for eksempel Uh, ja. som en hypotes så på, på mange noen... måter så er det det här i den delen av Norge i alla ja. uh, det någon som spiser biff med försimplis? Ja men det, vad ja. det pasta. pasta? Ja, det Ja, ja det, er... det kan dig ska lova dig kunna laga en god pasta ur av biff lage... <laughs> <laughs> Det tror inte jag du kan. det nekter att du kan laga god pasta av biff. Visst är det tär bankkött och det helt platt så kan jag köra genom maskinen. Og så koker du det Så kan jeg stemme opp Kan jeg koke det, ja, du får pasta Har du noe nå? Hva, hva er det innre for en? en stor Lendemuskel Lendemuskel? Lendemuskel Lendemuskel Ja, ok Du må google lendemuskel da <laughs> Vi må gå dypere. Vi Beklager på, på etterkant Og forskudd her At den mikrofonen på Daniel Ikke er helt Nei, det må På riktig enda rommet Men det, det skal vi løse ja. han, han leser så på det men kort är det den muskeln som du brukar vifta med penis på, Hvis den er uh... eh inte nej. Nej. Nej, nej, jag svarar. Oh, så godt att kunna få av. Så gott att Nej, höftmuskeln till att böja höftledde. Böjd muskeln till att böja höftledde. Då måste jag resa mig. Resa mig. Alltså böja höftlederna du ske? Alltså böja höftled. Växla det höftledde. Då sånn. <laughs> så, så gör sån Nej, men vad med visst du tar en sånn, en... du har en Ska stå i doge style då. Låt du har en rockering på dig och bøye. Du går längre ned med överkroppen. Og så krummar du ryggen lite mer, så. Nej, inte den vägen. Krummar ryggen sån ja. var Og, oh! men jag tror det är hvis du skal bruka hoke ring. Hula hoop. Det er väl att böja höften. Ja. Nej, då svingar du höftlåren. Åh oh, ja, höftlåren. Att svinga Kan du eh uh, ja okej, okay. men det det jag blir så klokare faktiskt. Jag tror i hofteregionen er jo kjønnsorganene Ja eh, Så det er, er jo egentlig inne på noe ja, At ja. du bruker Når du, når du støter sånn <laughs> ja, Når du bruker siste par Tre og femti dyttene Par tre og femti, ja, da må jeg ta det Over flere omganger i så fall Ja da, det går over en uke det her VG Hadde her forleden en liten overskrift eh, Tjekka, kolon Løve drepte eier ja. Det var en No pun intended, men det er jo en seier I Kjekke, altså? Ja, politiet har avlivet løven Det er jo rettferdig det Ja, altså Løve, ny eier søkes <laughs> ja, Heller det da Du, du satt, satt løva i nyre prakt da ja. Hvis du er så dum at du skal ha deg løve som kjeldir Fortjener du å bli uh, Jeg synes ikke du fortjener det Ja, det synes jeg Men jeg synes ikke du bør bli overrasket det, er, det burde ikke være dødsstraff Nei. for å ha løve det burde ikke være dødstraff for å spise mennesker hvis du er løve Nei, det, ah, ja. Mm, ja, det, det er litt omstendigheter rundt tenker jeg Som man må se Nei, litt tenker, på Nei, da tenker jeg at det er dødstraff andre veien han hadde spist løven sin Hvis en løve da plutselig dukker opp på ditt uh, arbeidssted ja. Og spiser noen mennesker Så burde det ikke være dødstraff for den løven Jo, jo. Så det man Men hvis jeg hadde eid den løven ja. Og tatt dem her på jobb <laughs> ja, Og, og, og hadde man... spist tre av mine kolleger Ja, kun de tre Ja, eller fire Fire, ja. Så burde det være dødsstraff for meg Og da hadde du satt liksom hm, Nå er veien til toppen kort her for nå, begynner, <laughs> ja. nå må vi strukturere om I motsetning til det, min venn Så, ikke, så sikter ikke jeg mot toppen <laughs> Sikter rett frem Sikt, sikt forover, litt ja. slagt nedover faktisk Og så mer VG uh, VG pluss Men var det en, en han eller hundeløve? Uh, det var uh, Det sto ei løve så Ja, ok, ei løve <laughs> ei Løvedame, men Okay. Ja. Ja. VG Plus Tegn på at du bør bytte jobb Jaha To eksperter gir svar To eksperter gir svar Ja, hva sa de da? Uh, nei, nei, det var VG Plus Riktig, bak, bak mur ja. Betalingsmur Så tenker jeg, var, for det første, hva er de eksperter i? Jobb, liksom Eller liv Det har, de har levd lenge og vært ansatt steder Ja, det må de ha vært de Vært ansatt veldig mange plasser så tenker jeg, hvis du må in på VG+, For å lese om du bør bytte jobb eller ikke Da er du ikke i tvil lenger da, nei, Hvis da, du er i tvil faktisk, Nei, da, da bør du beholde den jobben du har Tenker jeg For du må betale for plus artikalen Nei, men du må, hvis, hvis du er så i tvil Altså, hvis du, du mistriver så jævlig på jobb Så vet du at du bør bytte jobb Jeg tenker litt sånn Som en forlengelse av det du, hmm, Hva er tegnene? Ja. Jeg, kanskje jeg har noen av disse tegnene og du signer opp på VG+, og inn i klikket, ja. da allerede, det er tegnet. Det er sånn der første tegn. Du jeg, ennig, jeg tenker litt mer andre inn. Jeg tenker litt mer sånn at hvis du er såpass lidig i tvil at du må inn på en jævla VG+, artikkel for å lese det og signe opp på VG+, så er du såpass i tvil om du har en okay jobb eller ikke, at du egentlig har en ganske ok jobb. Du er du ikke lei nok. Du vet jo hvis du vil bytte jobb ja, eller ikke. Kanskje. Ja, kanskje. Dette her, men det, jeg lurer på vad de tegnene er. Ja. Uh, för vad kan man tänka sig då? Jag tänker som sånn, vis uh, de ärter dig för exempel tar tingena dina. För vad då? De ärter dig för du har liten penis för exempel, då är det oh, ju väldigt trist. At, ja. Det vill ju ödeg arbetsmoralen för så många då. Ja. Ja, jag har nog iktat mig såna öde. Var dag? Nej, nej. Men eh du klarar du lika uppmärksamt, det det är en annan sak men ja när vi blir mobbad på jobbet så tänker jag slut säg upp dig går nog också altså, att säga upp. Kan köra in en läsare på Vega plus. Ja, och For självklart för att det är ju riktigt ja, det är ju pengar så mycket som du kanske skulle önska dig för vi er ju i Norge och det är lite mer inte kultur, men det ikke, det kommer. Bara du måste börja och lägga den kulturen. Jag hjälper en uh, an så att du kan bli först man. För saksöka någon för uh, för Vad som helst alltså i ramlar bräcka med ingen som sagt på jobben. Det är det ju. Ja, i sekken så skal vi se. Du er det helt dött i det där kommentarfältet vart? Ja. Kvinna angriper ta jaguar han skulle ta selfie. Aftonposten meddelar. Klättrar over järre for att ta selfie med jaguar. Ja. Döda gå? Ja, det är chi. Pan. Han, nei, nei, nei. Han, nei, nei, nei. han var då. han. I så gira på det där eller kanske väldigt. Blev det bra bilde? För du ser. Bitt i armen. Bitt i armen. Det var som sånn, för annars. Altså, han hade så pekjent. du han fan, han som hade han hade en med en sån fjällöve Og så kvärten fjällöven. Satan. Han var ute och skav och gick och så bara wow så blev han angripen av en sån där Ikke ikk rätt. Ja, ja. och inte den couglen. Ja, det blir ja. ju odd mycket av det samma. Og så, og så bare, vet du hva, fuck, nå er det liv eller død, og det er mig eller deg Og så tenkte jeg, fuck, men da tar jeg deg da Og så hadde, fikk jeg den der jævla fjelløva i en sånn headlock med beina så Ja, Så den bare, nice. bare kverten med låra sin Ja, og da hadde jeg følt den mountain lion var litt nær om pungen Svært, ja. men du må prøve få den på en måte på oversiden liksom, av jeg vet, ikke, jeg vet ikke, jeg hadde aldrig tenkt at det skulle Han gått ut i den skogen heller Men er, Vet du, jeg har fått ett problem der nå Fordi oh, ja. jeg leste en annen film en, man, eller en annen sak om en mann som drepte en grislig bjørn Med bare henne Oi, Og han gjorde det med å kyle neven sin ned i halsen Han liksom tenkte at han skal vi bare Ta det på forskudd <laughs> Begynne med armen. Men det han gjorde, han tok jo tak i strupen På bjørnen fra innsida Oh, ja. Og så bare røsker det oss Ja, bare holdt igjen ja. hey, Det er Men det er klart Du skal ikke kvele noen lenge Fører meg ut av spill, vet du Så du får ordentlig godt tak Inne i munnen Ja Og så vil du prøve Åh ja, brekket unna De er jo ikke særlig vant til å dypthråte noe som helst Sånne grislebjørner, tenker det litt, jeg Det er litt egentlig Det er klart det forskes lite på det ja, Forskes svært heldigvis, lite Heldigvis, <laughs> men, men han Garanterer det en ting, for da hadde det i videoen kommet ut Så ja. er det masse folk som hadde likt det Ja, det, det, det kan godt være mm. Men det er jo min eneste Eller frem til den her Fjelløve-episoden ja. Så var det den eneste måten jeg visste virka på drepe dyr som skulle drepe deg Ja, ikke, ikke, bare som et tips da Ikke kjør uh, headlock på en bjørn Det er sant Da tror jeg du må holde på i sånn Ja, det jeg tror jeg man har ganske, ganske sterke hals uh, ja, Jeg tror ikke, du hadde blitt kastet rundt Så nå må du være i litt sånn situasjon Men i Norge da var det vi, vi har grevling liksom Men det er bjørn i Norge å få Ja, jeg jobbet ja. sammen med en som heter bjørn før <laughs> ja, ja, det To faktisk Ja, jeg jobber Bjørn Björn är några ja, rumören. Knut Björn eller Knut, Knut Torbjörn heter han tror jag fettiskt. Ja, det gäller ju inte. Den får du, jag boer bara. Nej. Eh, ja. Ja, såpass du... og... ja, var... ja. Ja. Då tror jag inte mer räcker att prata om fladdig jordklotet. Nej, men det då har ni det inne då Ja, jag jag det på på Villa, det är ju sån Birmingham derby. Ja, det forstår jeg han, du gjengi, ja, okay, Det var fotballkamp i var det går I Birmingham Ersten eh, Villa spiller mot Birmingham Det er jo i Birmingham Det er i Birmingham, ja. uansett ja. hvordan nu vender på det så, så løper den bare en man ut på gressmatene Og ja. fiker ten De som ser på YouTube kan altså da se selve klippet ja, Det har vi lov å vise Ja da Med ja. Og det er gøy Nå vi sport for ja. senetiden deres Og der kommer han bare ut på Jack Grealish der Og får seg Åh, steiket ja, han fikertenn i, i, Det er jo sånn man slåss i, i England da Du må bare ta armen din Og bare bruke som en slegge Han kommer løpende der Og bare mok. Åh, helvete Så er det da ja. <laughs> Det er jo Det er jo egentlig rart At han begynner å fly fremover Han uh, Grealish Åh, steiket men det er jo sånn fotballspiller gjør Når det får seg en, en trøkk så, så blir det jo fort Ja, men det er veldig rart At det, han satt seg bare ned der Og så vrikket litt på kjeven Og så var det greit ja. Hadde det kommet en motspiller Og teppet han så vidt bak på leggen Så hadde han jo rullet, rullet, rullet, rullet Rullet til evigheten Kanskje ikke han jeg, jeg kjenner ikke til han så, så godt Måligvis ikke Men han er jo Han er jo i livet enda Og du skal Men uansett, du skal ikke drive og... På fotballbanen så er det ofte lov med overfall du, liksom, ja. Det er et sånn egen liten uh, Lite samfunn der Men du må der. på en måte Det du, du har Drakt og jeans på det Nei må du, du må helst ha drakt og kjort Skal ja, du være med på noen liste og noen Ja Og der uh, Jeg vet om en som heter uh, Ramos da Han skulle jo vært inne I mange måneder Han og, og, og Snekker av paller Han er så rassøl han Ja Han er det Ja men han är ju han gör det för laget sitt då. Ja, och samtidigt så samtidigt så spelar han så pass långt ifrån Noe jeg bryr meg om att det är inte så att det är orkar jag hata han. David Luiz för exempel han hatar, macht den Keone hatar, Patrick Vieira jag hatar. Ja. Eh uh, Fowler. <laughs> ja, han. Men uh, Roy Rory Keane då. Uh, Kunde varit uh, en helgen har till mitt barn mitt. han <laughs> <laughs> <Ja. laughs> sånn, då? Ja, han är inte nog sent sent Keane när det är en helgen det ja, har Nei, der uh, Spørsmålfing Iriam Alderit så hadde så... jo han der PP Også en stund Enda han, ja, han var far med det verste Han var Han var stygg ja. Men også bare han er vekk så, så skal liksom Ramos bare er, Må man har en sånn så, han, Ramos er jo en gategutt da, vet du. Han, han er jo ordentlig. Han er gatebarn uh, ja. ja Det er sant så, ja. så, Eller han var da Jeg ja. tror ikke han ble på gaden nå en <laughs> Han har vel et hus som er på Han har en kjøpt den gaden Vår så oppi tenker jeg han lagt den ja, det, er, det, skal, det skal lønne seg å være god i fotball Ja, litt løst til å avslutte Med konseptet Apple AirPods Ja, for du har kjøpt deg det nå Testet ja. det ut, eller? Uh, ja, ja. Særs, fornøyd. særs fornøyd De er ganske små uh, Veldig små, og det, det er det som liksom bekymmer At det er en veldig liden ting Som du enkelt kan misste Og den koster ganske mye til å være så liden Ja, og så trenger du liksom begge to For at det skal være litt Nei, nei og behovedet ikke Trenger du bare en Du trenger bare den ene Ja, så det er bedre Men jeg tenker en. mer på at du mister hele det der etui da som, du, som de ligger oppi For det er jo en lader Så oh, så, ja. så fort jeg til den udda øret Den droppen Så legger den oppi det etuiet Ja, så etui må du bære med dig. Uh, ja, men det er ikke stor Det er ikke, det er ikke som å gå rundt og på 20 malvor liksom Nei, ok Men Ti uh, uh, Nei, fem kanskje <laughs> Fem malvor Jaha Og der er jo uh, Ja, du kan kjøpe du kan ledninger, kjøpe ledninger. Ja, Da føler du miste Ja, for dette, da slipper du miste Ja, du, da er du like langt <laughs> Det har sett sånne ledninger Det henger på, på kontoret Antilost heter de faktisk ja, Og det er jo da Herregud, det er en kjempeide om du bare binder de fast I en slags hyssing Og ja. har den rundt halsen <laughs> Ja Det er det, Men nei, det som er greia da Er at har fått gjerne med pebber For at det skal være sånn En rikmannsgreie Med Apple EarPods Ja, du identifiserer deg Som en rikmann, du? Overhovedet ikke jeg... Du vil jo gjerne være Sånn som de er jeg er så lite til felles med Take away Det tyter ut å høre på deg ja, Bare ikke... indre filet Det er middagen ja, er det... det er jo ikke fancy det ikke fancy, Det hadde vært fancy hadde jeg laget en jævla stor middag det. Eller fått noen til å lage en jævla stor middag minst Ja, for du til og med betaler Barnen ditt, ditt For å lage middagen for dig For at du skal slippe Ja, men jeg betalte jo ikke 40.000 sånn? euro for at du skulle gjøre det Nei, men det begynner et sted Og du hadde... Det er bare hvor du er økonomisk det Hadde du hatt en milliard tusen euro oh, Så hadde du betalt okay. 40 000 euro For at hun skulle lage den Det hadde eh, jeg gjort, ja. ja Men Det eh, ble litt paff når jeg Det er masse sånne memes, fant du noen på Eller det er det vitsene Masse eksempelvis Jeg må høre. Top 10 richest people user, ja, Top 10 richest people, richest people Så er AirPods, u, Airpod users Eller owners som nummer 1 og det, det er sånn, hva er greia med det? Og det, det er sånn Det er så jævla mange Sånne memes og vitser om at det er bare Sånn som det, vi fant det inn i sted her før sending Der det var, det var bildet av en fyr som kom in med earpods Og så ser han at det lukter fattig folk her inne For det at de andre hadde ikke AirPods. Ja för det den oh ja, masse du vitsing om detta då det ja. där liksom kun för rika folk med och det är grejt att det det kostar vad kostar en sån set där 1800 kr 1800 kr Nej Stefan för det är inte så jag Nej Nej det är inte det för du får sånån ja du kan få sånån sånån grejer med tråd og bla bla bla som kostar 400 kr eller 600 kr Det smäller skilla med billigare 1800 kr Har du lejt det? 1800 kr att bruka på det Nej jag har köpt det <laughs> ja. Nei, men det som er greia da Er det at uh... <laughs> ja, ja, nei Bilder men, kan du jo dele det... på uh, For folk på YouTube Så kan folk se det uh, Så skal jeg bare trekke ned Tenker jeg Nei, men dette skal vi lære oss underveis her Hvordan vi, vi Ja, og, men, men det, som var, det som er greia da Er det at jeg har fått gjeld av meg peber For det der Ja, det forstår jeg jo da Nei, for det at Det koster Hvis du skal ha ordentlig headphones Phones, ja Ja Ja Sånn som det, jeg har jo et par sånne Sony Med sånne, sånne svære noen Som mm -hmm. jeg kommer fra en planet ja. Eller skal på besøk til planet Med sånn støydemping og sånt ja, Det jeg, koster jo faen med det dobbelte Ja, riktig ja, det, der, det koster vel nesten mer enn det dobbelte Ja, og de griller ikke ørevoksen din på samme måte Eller gjør de det? Hæ? Hvis du stapper sånne her knotter in i ørehøla dine Ja Så gjør det noe med det som er Nei, inne i øra Nei, jeg må du gi den, du har noe det du det? Nei, gi det jeg snakker ikke om at du får, får kanser i øret Det er oh, mer det at Puh. du Hva det? Puh, Puh. <laughs> Ja Det er med det at du, du får jo et skittent sett Med noen Med noen kutips Så du ja, men, går rundt og, du, du det med våtserviett Disse her? Hva, av og til Av og til <laughs> Nei, du av til vasker det i Så tror jeg det er greit nok Ok For, for, for så vidt eh, Frem til å bli Men, men eh, Jeg synes bare det så jævla overkill men det der eh, Men jeg, jeg anbefaler på det aller aller sterkeste Ja og det beste med det er at uh, Hvis du hører på deg en sånn inn i bilen da mm -hmm. Og telefonen ringer Så kan du jo teppe for oss å svare uh, Tror jeg Tapp der jeg sånn du sier Yes, det sier jeg ofte <laughs> Og så uh, Og så kan du prate Og de som jeg snakker med da de, ja. kan, kan snakker med. de som jeg snakker med De kan ikke høre forskelle på om jeg prater i vanlig telefon Eller om jeg prater i det der Så gode er de faktisk Så gode er de ja. Og de er, nei, de er bare helt fantastiske Anbefaler på det sterkeste Og det er ikke så jævlig dyrt som folk har det til. Jo, det er akkurat så dyrt Nei, det er Det er den prisen der ja. 1.800 kroner er jo en pris det Ja, så men det du, kan, du kan få møv dyrer og headphones Ja Hvor, og jeg jeg si Hvor lenge varer batteriene på de da? Uh, nei, det er jo det som er For det er så fort jeg legger den fremme Så putter jeg den i den der uh, Hvor lenge varer? Jeg har ikke peiling Jeg har jo aldri vært i nærheden Undersøker du ikke tekst? Nei, sånn spesifikasjoner på ting? Nei, altså. vet du hva, Steffen? Nej vet du hva? vill du köpa såna en rop. Det är första, alltså om du ska köpa ett nytt hus eller en ny bostad, du finner väl ut för exempel nej, hur många sovrum är det där? Det är ju som du Nej, nej, det är inte det. Jag har köpt detta hus här så var runt och kika efter på ja. så just där så sovrum är det. Er et, ja, 50, og og og jeg, det är två, tre, fyra, fem sovrum är där. Dörr och allt, hur sidor meter är det? Ja. Nej, det det batterilevetid är ju Ja, men jag har aldrig varit i den och varit halvfull en gång för så fort att ut den är en laddare. Ja. Vet du, jeg har en datamaskin som har gitt meg litt noia oh ja. Dette har noe med dette her å gjøre Den gir meg beskjed Du bruker denne maskinen ja. veldig ofte med strømledning å koble i ja. Vill du redusere ladekapasiteten på batteriet mm. ditt For at du skal øke batteriets levetid? Ja, det Fordi at nå har jeg sånn at batteriet lades opp til 100% ja. Och när det har pluggrut så har jag 100 med kapacitet men visst ja, ja. det gör att den bare den på 60 Okej, okej, Så lever batteri, där var batteri där är mindre färre ladd totala laddcykler och vet inte om det under sliter ut batterierna där för nå. Och det du gör du sliter ut batterierna dina på det där knottne du puttrörar. Oh nej. Jo, för det er liksom sånn det som sån det verker. Och då blir det dåligare dåligare i varje. Og for ja. mig så var det et kjempeproblem at datamaskinen spurte meg om dette her sånn For da ble det enda ting jeg ta stilling til Og må vurdere opp mot og ikke mot uh, skal være Så jeg valgte jo ikke å ta en valg Åja, oh du lukket <laughs> boksen Jeg bare lukket boksen Ikke masse på det der Det var mange annene ting jeg heller må ta stilling til Enn en hvor ja. mange prosenter skulle lave Jeg fikk faktisk opp sånn her uh, Sånn en warning Ikke sånn en warning Det var egentlig sånn final warning Final warning, ja Eller past final warning At du må bryte batteriet ditt på, på min MacBook ja, men det... Det var det, var, det var det jeg gikk ut for i år når jeg den. Er du merken? Ja, riktig. Fem timer forresten. Fem timer levetid. Fem timers levetid, ja, det er hølle. To hvis du i telefon. To hvis du snakker i telefon. Jeg, jeg tror... Jo, jeg snakker i telefon. Min rekord i snakker telefonen, vet du, lenger denne, Steffen? Uh, den er nok ikke så lang som min. Har du snakket i telefon i fire timer noen gang? Ja. Er det sant? Ja. Lenger? Jeg tror åtte. Åtte timer? Ja... Ja, når du er på jobb liksom At du ringer rundt til kundet Du var telefonseler når du var i den <går> Nei <går Du snakket i åtte timer Nei, det tror jeg kanskje ikke jeg har gjort Nei, det tror jeg ikke heller du har gjort Hvem har du snakket med i fire timer? Det var sekretæren min Ja Du var på ferie det, det var to ganger to da Det er jo ikke det samme Det er to eh, timer det da Nei, for det, det var ikke sånn et opphold på en dag liksom Det var et opphold på, Jeg tror jeg var i og tømte tarmen Eller <går> alt det var så imens I noen? Hæ? Hæ? Hva er det? Du tømte ikke tarmen din i jeg var på ferie. Eh, uh, drittbra ferie der, synes <laughs> ja. ja. men det er for lenge altså. å snakke i telefonen. Eh, uh, nei, det var helt topp. Ja. Okei, okay, AirPods er bra. Kvinnen snublet i koffert på kjørt. <laughs> <laughs> det er god å Ja det er altså allvarlig skadd efter tåg på 20. Där känner du der ja. Där hade varit. Där hade varit. Och det den jag har satt tror... i 15 15 16 år. Nu måste du flytta den kufferten. Så var du få mig att den kufferten efter kommer det er en dödsfälla. <laughs> Och nu där ser du, var går det kan gå? Drammen. Nu nu hoppas jag tar vad ska vi säga? Si ansvar. Tar ansvar. Ja. få för gärna den här helvetes dödsfällan av en kuffert som er på tågspåret. Ja. Eller ve? poststation. Allvarlig skada men så återupplev. Allvarlig skada men det kan vi hålla game då. Ja, där är lärare. Har lärt sig eläxe. Ja. Jag Steffen nu må vara hem Ja, det är riktigt. Måste du? Ja då, då vi hem. Jag tristar så. Tycker jag Vi har, jo, uh, vi har jo, uh, vi er inne på någon väggra. Jo. Jo, tror jag. Det er massor tid denna kvällen, det är perfekt. Ja. Ja. Ja, det, du hör, jag du inte är inne till Det blir gött. Det er lenge til <laughs> Lenge, lenge til Men det gleder meg at vi kan gjøre dette på en tid Hvor vi må begrenses av døgnets uh, Eller begrenses Hvor vi er plassert i døgnet Ja, det Men du er hjertelig velkommen til å komme opp tidligere hvordan Haha, <laughs> <laughs> touche Bra Så uh, vil jeg gjerne takke uh, Daniel For at han stiller opp Og hva du viser oss der nå? Er den en video av noen goriller som slås? En grislybjørn som dreper en elg Dette her, vi må få en mikk på Daniel nå Jeg skjønner ja, det, jeg skjønner ja, det Ja, var det jeg sa Ja, og den Åja, det var jo voldsomt brutale ja, greier da Ja, der ser vi jo bevis på at Du ikke skal ta kveld og tag på en elg Nei, på en bjørn Ja, og Men den elgen kommer ikke unna Det var sikkert familien som du så på Åja, nå ble bjørn ble flau Nå løper han sin vei Ja, men det gikk helt fint Ja Se der Da endte det godt Det var bra Ja Nei, vi kan si takk for oss Vi sier først takk for oss Til de som ser på Ja uh, Det gjør du egentlig bare Med å på de to Og knappene der Så er det bare å si var dødt Med å komme på kommentarfeltet da. Det, det er vel sikkert på. Fordi uh, vi ikke leverer Tenker jeg Det er nok de som ikke leverer Faktisk Jaja ja, vi, ja. vi får ta oss sammen Og så skal vi se Da er det Terningkast På denne episoden er... Det ble terningkast ja. ja, der ikke, har vi, det, vi det, er, det kan kun gå bedre Ja Hei, til alle som har sett på Tullu Og så er det jo den gode gamle nå no. begynner mora, Steffen. Det er jo ferdig med mora da, ikke? Jo, jo. du kan trykke på den. Du Ta tar på så stoppenommen da,